Então seja bem-vindo, cá estamos em mais uma rúbrica, Tradição com Nutrição, o nutricionista Rita Moraes, é ela que nos dá e leva até si algumas ideias e sugestões e vamos falando naturalmente daquilo que vai acontecendo e tem a ver com a alimentação. Algumas doenças, alguns cuidados e o destaque hoje, Rita Morais obrigado por mais uma vez, aqui está em direto. Vamos falar de diabetes, até porque o mês de novembro é o mês dedicado à diabetes, com diabetes dias de Diabetes no dia 14 Olá a todos, obrigada mais uma vez um, Pois é, o que nos traz aqui este mês O uh, mês de novembro É a diabetes uh, Que é um problema mundial uma epidemia mundial Só que eu desta vez vou começar com um aspecto Muito positivo e que trago aqui a, a, a todos todas as pessoas que nos ouvem que é, no dia 14 de novembro uh, vai decorrer na Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital um evento totalmente dedicado à diabetes portanto, ao longo do dia vão ser feitos rastreios à diabetes em frente à biblioteca, vão ser feitos os rastreios. Às 10h30 vai haver uma aula de aeróbica no pavilhão municipal que necessita de inscrições. Portanto, dirijam se à biblioteca e façam as vossas inscrições para uma manhã superativa. Depois, às 13h30, vai haver um workshop direcionado a todos os restaurantes do Conselho vai ser um, vai ser dirigido por mim um, onde eu vou falar um bocadinho da alimentação do diabético portanto é sensibilizar as pessoas que têm restaurante e, e cozinham e tem um, a direção de restaurantes vou tentar sensibilizar para haver praáticos pratos diferentes que já começa a haver e já se começa a notar essa preocupação às 9 horas eu convido-vos para virem ao workshop sobre a diabetes na biblioteca, aqui já é para vocês, comunidade em geral que podem vir um, assistir a este workshop super dinâmico se tem diabetes, se conhece alguém que tem diabetes se não tem diabetes uh, vai ver que todos nós podemos vir até diabetes, infelizmente é uma doença é bom uh, estar informado sobre uma doença que tem enfim... alguma, e o saber não ocupa lugar e tudo o que toca à prevenção tem a ver connosco, tem a ver consigo aí que, que me está a ouvir. Portanto, não pode perder este workshop sobre o Dia Mundial da Diabetes. Um, e porque estamos a falar em diabetes, eu também tenho que vos sensibilizar um bocadinho. E então, vejam estes números. Eu, eu muitas vezes trago estes números para assustar, mas é a realidade. E é a realidade que, que, que está realmente presente. 366 milhões de pessoas têm diabetes em 2011... Em 2030 terão aumentado para 500, 552 milhões. Eu até me enganando. É um número enorme. O número de pessoas com diabetes tipo 2 está a aumentar em todos os países. 80% das pessoas com diabetes vivem em países subdesenvolvidos ou pouco desenvolvidos. A maior parte das pessoas com diabetes têm entre os 40 e os 59 anos de idade. 183 milhões de pessoas, o que representa mais ou menos 50%, com diabetes não estão diagnosticadas, ou seja, andam aí imensas pessoas que não sabem que têm diabetes. Isto é, isto é realmente preocupante. 4,6 milhões de mortes em 2011 deveram-se à diabetes. 78 mil crianças desenvolvem diabetes tipo 1 a cada ano. Portanto, são números realmente preocupantes. São números reais hum, e daí iam chamar a atenção. E daí uh, eventos como os que uh, o município apoiou são de louvar porque um, vale a pena prevenir, vale a pena sensibilizar a comunidade e vale a pena trabalhar para a comunidade. Até porque tem aparecido em gente cada vez mais nova. Tem aparecido cada vez gente mais nova crianças crianças com diabetes cada vez é mais uma preocupação e uma e uma população a trabalhar Tudo tem a ver a diabetes, enfim, há muita coisa que, que, que a diabetes é o que vem, há quem diga que há uma hereditariedade, mas uma das causas que mais hoje se nota é de facto a alimentação, uma má alimentação, uma má nutrição Sim. e de facto isso começa a aparecer nas crianças mais cedo e portanto com doenças muito mais graves e a diabetes a mostrar-se muito mais grave do que era há uns tempos atrás. Voltamos a tal questão, hum, tudo tem a ver com o peso da uh, mulher que pretende engravidar certo? portanto ela tem um determinado peso quando engravida, determinado peso durante a gravidez e esse peso interfere na saúde daquela criança isto significa que a minha saúde hoje também depende e, e, e está relacionada com o peso que a minha mãe teve antes e durante a gravidez a alimentação que a minha mãe teve durante a gravidez influenciou a minha saúde hoje Portanto, isto acontece. Portanto, é muito importante as pessoas perceberem isso. A alimentação das crianças está relacionada com a alimentação que os pais têm em casa. E quando eu falo, muitas vezes, na gravidez, é porque a alimentação durante a gravidez é, é tão importante que as pessoas não fazem ideia depois do de, de que pode acontecer acontece. mais tarde. E tudo isso hoje está refletido e temos fast food que antes não havia, não os nossos avós Sim, não comiam fast food um, os nossos avós uh, não andavam de carro como agora se anda, portanto não existia o sedentarismo que hoje, que existe. hoje existe e, e que, que nós é... temos falado aqui muitas vezes e, nisso, temos e olha, deixa me partilhar uma coisa que eu achei interessante eu, eu trabalho em Oliveira uh, mas também trabalho em Coimbra onde faço consultas e acredita que eu notei uma diferença muito incrível de Coimbra para aqui. E estamos a falar de Coimbra, que, OK, é uma cidade é grande, OK. Mas eu notei uma de, quando eu falo em diferença, eu vou dar vou dar exemplos concretos. Eu aqui não tenho nenhuma mega obesidade, não tenho obesidades, aquelas obesidades marcadas. Sim. Aquelas obesidades em que nos deixam ah de coração nas mãos. Que você tem obesidades, mas uh, não tem nada a ver. Em Coimbra, Há grandes obesidades. E é incrível como o sedentarismo tem este efeito. Aquela teoria de irmos passear da descer beira do rio para o centro comercial funciona nos grandes centros urbanos. A pessoa prefere espaços claro. curtos onde tem tudo à mão, onde temos claro. o espaço de onde podemos ir, onde andamos pouco e onde andamos ver montras claro. e entreimentos aquilo que nos faz bem que é aquela caminhada, Ora, estamos a falar é de Coimbra não é? à beira do, do rio ou mesmo aqui É incrível precisamente que eu, se não. Não, eu, fico, eu própria fiquei incrédula eu assim, Coimbra tem tanto para passear Coimbra tem tanto para, para andar, andar E é impressionante como as pessoas se deixam... E pacotam nos grandes centros. É impressionante. É. eu Não, eu própria fiquei... assim, é uma cidade enorme, as pessoas podem andar de autocarro, as pessoas podem ser práticas, podem estacionar o carro mais longe... E não, isso não acontece, as pessoas Entre estacionam, açúcar. fazem de tudo para andar, voltas e voltas e voltas para estacionar naquele sítio. O mais perto possível. É o mais perto possível, é um comodismo incrível e isso reflete e reflete -se no peso, reflete-se numas análises que o médico pede e vem com o colesterol alto, com o um açúcar no sangue alto, entende? E tudo isto se reflete com a alimentação dos dias de hoje e com a falta de exercício físico dos dias 15%. de hoje. É certo, e nós falamos tantas vezes nisso. Aqui em Oliveira começam os raios de sol, começa as pessoas a sair à rua para caminhar. caminhar. Então, muda a hora, não se vê ninguém na rua. Vê-se muito pouca Ótimo, gente. É. Ainda se vê e agora alguns resistentes. resistentes é. Mas é. começa a diminuir drasticamente. Mas, uh, e é uma pena, porque exercício físico... No papel que tem com a diabetes, é, é incrível, só para ter noção, uma pessoa que apareça numas análises, uma, uma glicémia, portanto o açúcar no sangue um bocadinho alto, com exercício físico e com uma alimentação adequada, equilibrada e saudável, pode reverter totalmente aquele aquele, aquele valor. Totalmente. Portanto, o que nós chamamos de uma pré-diabetes, digamos assim, uhum. simplificando, Pode resolve sem grande e medicação, pode resolver e pode resolver sem medicação e eu tenho casos desses portanto estou-vos a dar uma prova do que acontece, é real portanto cuide da sua saúde, controle faça análises se tem um, um açúcar no sangue que tem teima estar alto procura alguém, procura ajuda um profissional de saúde que o ajude a perder peso se for o caso a ter uma alimentação correta e a fazer exercício físico Até porque uh, a diabetes tem uma particularidade, ao contrário de qualquer outro tipo de doença. Não se sente, não dá dor e, portanto, quando as pessoas notam, é daquelas coisas. Quando tem diabetes, já tem. E, já portanto, tem. não vale a pena pensar, uh, a não ser uma situação dessa pré-diabetes, uh, pré, pré que é diferente. Uh, portanto, isso também muita gente não dá atenção. Agora mais, uh, já há quem, que, que tenha mais esse cuidado. Mas uh, acaba por ser esse uma das, das particularidades desta doença. Não, é? não se sente, não dá dor. Não dá e não dá dor, não tem sintomas, a pessoa não se queixa, não... quer dizer as pessoas perguntam, então mas estás doente? Não, a pessoa nem tem não sente nada, portanto não há, há sintomas que são claramente sim, sim, claro, notórios, sim. mas a pessoa até mas se quer ver que é-se. Mas quando esses sintomas, pois, aí já não a volta a dar, não é? Aí já não volta a dar. Mas é certo que ainda há uma falta de consciência, eu tenho a certeza disto. Ah, Posso-me enganar com muita gente e, e espero que sim, mas eu tenho a certeza que ainda há muitos diabéticos que não têm inconsciência das consequências que pode advir de uma, de uma diabetes não controlada eu tenho a certeza que, que não tem noção ou então eu deixo andar, é só hoje é, até porque hoje eh, eh, e há pouco estamos a falar que cada vez se nota diabetes em gente mais nova também há esse cuidado e houve esse cuidado nós tivemos a oportunidade de, no ano passado de fazer essa alusão em que as próprias cantinas eh, nas escolas e tu tem algum cuidado ao estar ou a informecer alimentação saudável fechar aquele aquelas comidas mais rápidas nas horas de, de em que os minutos são nos intervalos precisamente evitando que se que, que, portanto isso também contribui para que, de facto, haja uma atenção, um chamar de atenção dos mais novos. Sim, sim. E os mais novos começam também a estar mais sensibilizados. E eu acredito que possam ser um apoio para crianças que até têm já diabetes. Eu acredito que possam ser um apoio. Agora, é importante que até associações de pais lutem para essa causa, não é? Por essa causa. Porque... Isto é por um filho de um, pelo filho do outro, porque são muitos. E é um trabalho que vale a pena para ter um futuro uh, o mais saudável possível, para ter as consequências totalmente minimizadas, uh, porque podem ser controladas, não é? As consequências, sim, sim. com um bom controle da doença, com um bom controle da diabetes, é possível evitar consequências que são terríveis. É, e que não tem depois alternativa de se voltar atrás. A diabetes, e nós temos vindo a falar disso, enfim, está ligada àquilo que habitualmente a Nutricina Histórica Morais aqui fala, tem a ver com a alimentação, naturalmente que há outros pontos, mas que naturalmente também aí e os médicos e, e os médicos de família estão, estão atentos, mas a alimentação é uma das atenções principais. Nós estamos numa zona, e temos também referido isso, em que ainda se come a tal sopinha, não é? Portanto ainda, embora os mais novos não gostem muito, mas ainda se contribui às vezes sem pensar muito na doença contribui-se para que de facto com a alimentação, as coisas não apareçam tão cedo. Sem dúvida. E falando em alimentação, eu estava a esquecer de uma coisa tão importante. É que, por falar em alimentação, uh, nós decidimos que a pessoa que partilhar mais a informação que está no Facebook da Biblioteca sobre este evento do Dia Mundial da Diabetes, que é no dia 14 e de novembro, vai uh, ficar habilitado ao sorteio do cabaço com alimentos saudáveis que é com o um produtor também daqui de Oliveira Olhe do Hospital. Hospital e então nós para promover toda esta dinâmica não se esqueça, além de participar no dia 14 de novembro, no dia mundial da diabetes na Biblioteca Municipal pode participar às 9 no meu workshop, às 9 da noite ainda fica habilitado a ganhar um sorteio cheio de alimentos saudáveis. Portanto, nada melhor uh, para promover realmente este assunto e para falar da alimentação que está totalmente e diretamente relacionada com a diabetes. A diabetes em destaque, este o um mês de novembro Diabetes dia 14 é o dia mundial da diabetes e um, então há um workshop há diversas atividades a acontecerem na Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital nós aqui damos também algumas dicas já damos algumas dicas, enfim, neste dia tem aeróbica, tem os tais workshops com a tarde para a noite enfim, é uma questão de vir não ficar em casa, andar enfim, é uma maneira também de sair de casa e, e participar que zona da perna. Dito, nós falamos sobre diabetes, Vamos falar depois ainda talvez sobre esta doença e com algumas pessoas a falar na primeira pessoa, O Que é o que é bom ter a ter este testemunho nas um, próximas edições, esteja atento e quem sabe neste dia 14 também uh, a Boa Nova não esteja lá a recolher opiniões, também de pessoas que lá estão uh, para saber uh, de facto um pouco mais sobre diabetes. Muito bem, obrigado mais uma vez Obrigada, por estar. Obrigada, até a próxima. Fique bem um abraço